Eta Azteko Urzuak aipatu nahi nintuen uh, aurkikuntza batean Azteko. Ez eh? baita horreindik sasoinan aski iztatzeko, baina badaz erraipa titulu bitsi batek begia erakarri baita ut, eta nire kuriositatea piztu ere xinpleki. Urzuek irakurtzen ikasten ahal dute. zen beraz gaur eko zirudan titulua interneten, bon, zain berriz ere zozokeri bat, Bai, txori eta zari gira alta hemen eta ez petzeroaz. Ikerlari batzuek sortzi hilabetez, emezortzi urso beraz entrenatu dituzte, desberdintasuna egiten lau letrazko xerien artean eta bestalde hitzak osatzen dituen xerien artean. Hori ikasi dute beraz desberdintzen, emezortzi ursoen artean lau oberenak hautatu dituzte, beste eta zer egin duten hori ez takigu, benen lauriek hartu eta bako beraz ogeita xei eta berroita emezortzi itzen artean ikasi behar izan dituzte. Segidan, gelitzen zaituzte irakurtzen zituztenik Bai, bainan ez zuten itzik ateratzen, eh? kasu ez da bergauza. Ez gira horretan hemen, ahiturik agertu dira ikerlariak, siminoak baino obeki ateratzen baitira txori hauek. Horrez gain ikasirituzte ere itzak ezagutzeko bai, gai baitira, Uh, posible zuten ere ortografia utxak ikustea badirelarik, ere ikusten zituzten, eta irakurtzen ikasten ari dire nahurak baino obeki ateratzen nira ariketa hontan iduriz. Urzuek irakurtzen ikasten dute. garria ez, be bai, es hori bat da, ez da baina ne urtzen ez dugun adimen bat ere badute intxegur. Horrek ezan nahi du ere gubezalako bestea be ere imaginatzen ez ditugun gaitasunak badituztena. Eta garai batez urzuen kapazitatez diabetu ziren batzu. Mesuak bidaltzeko adibidez, baxo, itziste. Aini itz historia izan dira, horren inguruan gune batetik bestera hop, Urzoa bidali, gerloa denboretan adibidez. Nokdaki berdin, berdin, berri zidazten zitzusten ere, eta gerla haiek nahi zuten bezala bideratzen. Hmm. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Eta abereak maite baditu zue, webgune eta aplikazio bat badut zuentzat. Orduan kasu, eh, gaiten utarrik maite... Ez du erganai ainbeste ma, bai, maite dituzen, nun ez dituzen jaten, xinpleki eh? hotx vegetariano baldin bazizte, edo piesago ere, veganoa baldin mazizte. Api kou, deitzen da webgunea, inglesez, beraz, posik den beia, eta logoan agertzen den bezala, bai kontenda beia, ez baitu neok janen webgune hau erabiltzen dutenen artean. Bilaketa gunean idatzi bayona adibidez, bon, bayona erraiten dut, ustaitzekin entxatu baina, Izberen, pff, eta hor zerrendatuak dira jatetxe vegetarianoak, friendly edota dendak nun produktu egokiak atxe maiten diren Happy Co. Beraz, zientzat eta aplikazioetan baikida, mendizaleak baldin baziste, mendiak deitzen den Euskal Herriko Mendien aplikazioa Euskal Herriko mendizale gusieei zuzendutako aplikazioa da beraz ugirik eta euskaraz Euskal Herriko mila bostehun mendi ezagunenen katalogoa biltzen dunek eta mendizalei bere igoera guztiak markatzeko aukera emaiten du eta pixka bat agotasunez bere lagunei irakusteko ondotik dituzuen historikoa ere a, txikitzen du adibidez zein mendi igo duzun noiz zenbatalde Zenbat izerdi bota ez da emana, eta bainan horrekin batera mendibakoitzaren argazkiak eta iruzkinak biztan da gehitzeko okera ere bada, eta informazio guzia lagunen artean parte katzekoa biztan dena, xare sozial eta uh, be aplikazio guziak bezala gaur egun kasik, android dendan beraz zer hosten alduzi ez, uxirik da, ezan Uririk mendiak deitzen den Euskal Herriko mendien aplikazioa. Terbzz Hiz eta putz. Eta Euskal Musikatorio txipi bat äh, laster eta hogeitarazten uttzet justuki Fred begoat gurekin izango dela lehen hau deitzen den taldearen. Lehen diskoa azpaizuke berak jaren dauko dena den, eta be disko horta zeminzatko daten entzunaraziko dauko ere usaian bezala antzigabehin utal faro ere gurekin jolasa jokoa kirola entzulearen iritzian nola desberdintzen dira hauek eta batzutan ez behar den bezala bere iuriiko behinzat. Musikan gau giralaren hogeitabia baita eta mila betzta lau urtean badu bultzeat Maurizia aldeturria Zabala sortu baitzen Maurizia trikiti musikako pandero jotzailea eta kantaria ere izan zen, biziki famatua tikitatik musikanari izan zen eta be, askifite ezagutu zuen Leon Bilbao bil batera inbat grabaketetan parte hartu zuten elgarrekin eta espaniozko gere eskundu ziren elgarrekin eta be kantatziko manera berezi baterez bazuen Mauriziak. Neis León Bilbao artean jaioa. jaiua. Jaiu itzen 1900 damasegar nortean abendu 19 ernean. Da, Ibilinese alboka joten, iriketzi usten haitek, haitek puntuek, zan albokerue, tak iriketzi usten. Bueno, ni Maurizia Alditurrea ganaz, seberion jaioa, egien jaioa. Mileta bederatxeron, sí. lauen jaioa, urrien, ogeta bien jaioa. Amabi urtegaz, asinintzen, fandero joten, Joaquín Gotti, José Rotaeche, da Juan Chapelegas. Bueno, hoy en Yoko Atra por Rosalde a vuelta a Vicoa. Jokun martxea! Leon Bilbao, beraz, hemen, uh, Albokan eta Maurizialde ituriaga uh, panderoan uh, eta beraz, uh, be, mila bat zintal laurean Maurizia famatua inbatkantutan ere behizartua izan dena eta bere lekoa izan zuela ere Euskal musikaren historian eta orain itz eta putz emankizunean entzulearen iritzia gogoeta hemen gogoetaren tenorea enaut alfaro. Egunon. Gaurkoan, gorputzeziketako erakaslegisa, egunerokoan bizitzen dudan problematika baten inguruko gogoeta luzatu nahi nizueke. Hots, jolasa, jokoa eta kiro lanitzen inguruko burua ustea. Ez utuste, idu itzauen bere iztea gauza errasa denik. Usu edo gehienetan hiru konzeptu hauek sinonimo bezala ikus ditzazkegu, alta, urbila gotik behatuz, bakotsak balore zehatzak transmititzen dituela iduritzen zait. Lehenik, Euskarak bi ditu frantxezesko je adierazteko. Hauek dira diokoa eta diolasa. Aditza bezala hartuz gero ezberintasuna begibitztakoa da. Jokatu eta diolastu ez ditugu berdin jokatzen. Jokatu dut eranen dugu eta diolastu naiz eranen dugu. Batean obietu bat osagarritzat hartzen da eta bestean obieturik ez da. Partida bat jokatu dut eta beste aldetik so kasaltoan diolastu naiz. Joseba Zulaika antropologoaren ustez, bi kontzeptuak izaera ezberdinekoak dira. Jokoaren ezaugarrietan lehia bipolaritatea neurtutako denbora, tokiseatza eta irabazlearen anbilduetate gabeko definizioa argiak dira. Jokatzea zinez eta seriozki egiten den zerbaita, irabazi ala galdu, bata ala bestea. Jolasa konzeptuak ala Itzaren bipolaritatea kentzen du, horren ordez bata eta bestea kontzeptua eskaintzen du. ongi pasatzeko jolasten gira ez da irabazle argirik. Horiek horrela, jolasa lehirik gabe egiten den praktika da eta arau estandardbitaturik ez duena. Jokoak berekin leia darama galtzaile edo irabazle baten deaja, eta ondorioz arauaren pisua ahiagoa da. Kirola aldiz hitz komposatua da alde batetik lehia azkarraduen joko estandardizatua da, eta bestetik baldintza soziala duena. Hau da, kirola publiko batentzat egiten da, eta momentu horretarik baldintza sozial horrek eragin azkarradu kirol jarduerean. Ikuspegiaren arabera, jarduera eramana den moldean, jolasa, jokoa edo kirol izan daiteke. Adibidez, lagundatzu baloinarekin paseka ari zanez gero, jolasten direla dugu. Partida bat egiten badute, lehia eta galtzaile zein irabaz lehenozioak sartuko dituzte. Ondorioz, joko arautu batera joanen dira. Partida, zelai estandardizatu batean eta ikuslean aintzinean jokatuz gero, kirola egiten dutela eganen dugu. Jolasa, jokoa eta kirola, hiru gauza ezberdin direla iduritzen zait, eta elgarren arteko saikatenik, gabeko jarduera bezala ikusten ditu. Egoeraren, pertsonen eta ingurumenaren arabera batetik bestera jauzi egin baitezak Alta, gehienetan jolasa aurtsaroari lotzen den zerbait da, eta adinean hain bezala usten den zerbait. Jokotan edo kirolean aritzeko. Usu gizarte honetan seikatuak diren kontzeptuak dira. Jolasa aurtzaroa, jokoa gaztaroa eta ondotik kirola. Serioztasunaren kurba berzen zuan doa. Bukatzeko gogo eta haua albidetu dautan horrekaz proiektua gogoan, Mikel Egibaren eran bat erabiliko dut pertsonak ez dio jola segiteari usten zahartzen delaako, baiziketa jola segiteari usten diolako zahartzen da. E esaldi polita bizikiion geran na ut alfaroil Esz beraz jolastea eta um, Bbiziak edegago irango du berdin, eta. Betxi gaztegonnez gero ganaituzz direla inoiz hartuko eta inoiz uh, ez direelailko ez dakiite. Olako gogu eta bitxi bat eten horehuntan Fred begoet hobe orain zuri hitza emaitea Musikaz mintzatzeko. Hala da bai gaog oinaati aderagoaz lehen hau taleearen lehen diskoaren deskubritzera. Eta naho laukotea, hauek osatzen dute. Joseba Aramburuk, Ander Etxanizek, egoitz Olaldek, besteak beste Sharon Stoner eta Sor taletan aritutakoa, eta azkenik Iker Martínez de Zoazok, Latzen eta Potemkin bezalako taletan aritu dena. Esperientzia kursio horien ondotik eta lehen hau bezala lehen kontzertua 2002an eskani ondoren, oñatiko laukoteak, jok eta pop eragineko amekakantuz osatzen den bere lehen diskoa atera defidu. Zika estiluari dago kionez, Wilco edo The Band bezalako talei pentsa daiteke. Adibidez, kantatzeko ardura denen artian parteikatzearena The benden ezaugarretarik bada. Main handizko honen entzutean, geienik Neil Young eta Crazy York zeldu zaizkigu gogora. Gitarren soinuen eta koruen aldetik bereziki. lehen hau talde emankorra dugu. Ala bainan, honen osatzeko, ogoi tamak kantu baino gehiago ba zituzten. Lana, 2008ko udan grabatu dute, handoaingo garate baseriko estu joetan. Bertzeak bertze, emeak eta negu horriakeko kaki harkarazo gitarra joile eta soinueko izle ospetsuaren ardurapean. Honek, duen bezala, talearen musika ongi baloratzen jakindu taldeak bilatzen zuen soinu Amerikagori lohtu duten ikuste. 2008an aterazen formatu numerikoan eta aurten baizik ez CD formatuan. Ikusten alden azal edera, Ander Etxaniz talekidearen margolanetan oinahitzen da. Kantuen hitzak aski idekiak izanik, Entzuleari Interpretazioa Libro Ozteko Gishan, diskoko azala ere gisha hortakoa nahiokan dutela diote. Disko honi edo oroko ragot taldeari buruzko informazio osagarri guziak, lehenau.baldcamp.com webgunean atsemanen dituzue. Neraletik, bertzerik ez entzuleak. Elduden haste arte usten zaituzet, lehenau oniatiko talearen lehen diskoko kantu honekin. non hitzen da talde hau Fred Berruetek aurkesten zaukuna milesker rondoko aster laster hitz eta putz kizunean gure gomita gure lankide bat izango da intzarri eta kasetaria goizuntan prentxaurriko batean aurkeztu zuten Euskal Kosta eta Ipar Euskal Herriko egoera ekonomikoa zen zenbakiak atera oien guzien erdian intzarri eta saiatu da dena ulertzen eta gurekin aipatuko du beraz, zeak laurden gutitan eta maia muruaga. Ere, zinemaldiatik, bostak eta erdimementuz, berriak zurekin bernade targain. <tiedotik> Atsaldeon iztripularia gertatu da Himalaiako mendian egun, Hemeetzi lagun ahapatuak izan dira, lur litatze batean, horietan hamalaua nafartar, eta nafartar batek bizia galdu du ere, eta hildira ere, bi edo hiru sierpa. Bretaniako bi itxasuntzi legezkampoak atxemanak izan dira bizkaiko golkoan, pasaiako portuan aurkitzen dira, itxaszainek atun gohi eta hain tropikalak atxeman desteete eta orientzat ezuten baimenik, bi itxasuntziak pasaiako portuan egonen dira, behmea ordaindu arte! Baionako merkatal eta industria ganberako bozetan bizerenda izanen dira. Andre Garreta Oraiko presidentarena eta Filip Neiz Medef Nagusien Elkarteko buruarena, Lista Bakar Baten egiteko estira ados diahi, bozak ugiaren ogoietik azaroaren bidat iraganen dira. Transizio ekologikoaren aldeko eguna antolatzen du bizik larun batean bai honan, 2000 hamalaueko martxoko bose tailanda, hogoita hamach herri, Transizio energetikoaren alde engaiatu dira, biziren ituna izenpetua dute, berroita amar bat biltzen dituen klima, energia, tresnakutxako, hainbat ekintzaren gauzatzerat gaiatu dira, huriek betetzen dituztela dituzte hitza hitzahitz batzordea sortu dute, hunek bere lehen txosten aurkeztuko du, larun batean, bai Errubian, miarristarek gaizki hasi dute sasoina prodebi mailan jiru galtzerekin lehen lau partidetan, hati joan den astean galdu izanagatik, laportarek gauza baiko gainitzek argizituzten, horiek baliatuna edituzte biar, kolomie talde gotiura menperatzeko, partida biarratxean zortziak eta erditan, agileran. ba la ba -la Onda iziela, ibiak oitzetan da goizeko jamek ontaik horren bata arte. Bertsutan kantuz dantzan antzerkian hariko gira, sintzuketa eta apainketak ere eginen ditugu, gure zarea eskuan mehkatu eta ferietan ibiliko gira, eta kanpoko baztehak gugituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Egoedita egoiti, xapin eta jokoak, eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soin Jorzirik. Ez gira hene atuko, zoen asteburuko hara atunaten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamek ontaik, horren bat ahtetik. Haizur eta jora laboian eman aldia berriz abiatzen da uxkal iratietan. Azteko aktualitatia alkarizketak laboan txako formakuntzak edo ea aztemundareko hitzordia katzamanen dututzie aztegusiz. Hitzordia ostialez saspiek eta bostetan eta igaldutegoizez sortzik eta bostetan. Laboian eman aldia uxkal iratietan. Ufizialean gambarako bosak iraganen dira uhiaren lehenetik amalauerat Bi zerrenda lehe jan, bat UP-ak susten duena eta bestia BTP federakuntzak, CGPMk ek eta lantegiak babesten duena Azken zerrenda unen buruden jan-zak etxe berri jargo, ostiraluntako gumitago izberri Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, Eta prentxan zer berri tenore interneten berria.hosekin abiatzeko, aut beraz berazza ipaga, igandean direla igande Legebiltzarreko eus Eta hemen grafiko bat agertzen da lehenik lege gintzaldiz, lege gintzaldi grafiko interaktiboa. Mila behatzion talarrogeiaan eratu zen uh, lehen aldiko zeusko lege orduan hasi eta gaur egun arte izan diren auki banaketak lehendakariak eta oiak izendatzeko egon diren akordioak modu xe eta argian jasotzen dituen grafiko interaktibo bat, sarean eman du behriak, beren web Atxamaren duziena. Eta Madialen, Madialen iriartaren elkarrizketa osoa ere gaur irakorgai duzue. Madrilek idatzia dauka betoa adostu dezagun zer egin gero. Bestalde berriak egiten du elkarrizketa baten aurrera pena nekane txaparte girena. Uh, Switzerlanditzaitza shui, kartzelar, kartzelaratua dena eta uh, etaraz berriak egin dio uh, ber, elkarrizketa bat bere hitzak dira hemen uh, tituluan emanak ajeman afektibo, politiko, kultural, sozial eta sexualak moztuak ditut. Nekan txapartgik uh, presondegitik erantzen du beraz berriari, Switzerlanditza da preso Espainiak egindako ez tradizio eskaeraren erantzunaren zain, beraz, elkarrizketa usua, bihar irakurgai eta besta alde tituluna guztietan berrian Fernández Diaz, per pertsona non grata, izendatzea aztertzen ari da asiron, irunako zapesa Uh, or, uh, Jorge Fernández Diaz, beraz Espainiako barneministroak memoria historikoaz atzo errandakoak asegea eragin dute irunean, Jose Baxiron hauza uh, pesak errandu beraz personan ongrata izendatzea aztertuko duela eta hortarako gobernua akordio babesten duten hel alderdiekin hitz egingo duela, horrek beraz ondokoa eranen du, eta be Jazek Diazek Guardia Zibilaren 10.000 militar batean parte hartu zuen iriburuan, eta ministroak Guardia Zibilaren izaera Nafarra defenatu zuen, eta gehitu zuen Nafarrei interesatzea zaiena etorkizonari begiratzen dela, ez banatzen gaituen hori. Eta hori uh, gehiuz memoria historikoaren loan Nafa joan egin den lanari ejeferentzia eginnez, batzuek gerla zibila be jogei urte geroago irabazi nahi dute. Frantziako kontsulari balantzeko euskal presuen egoeraz, kesa azaldu diote alkateek, kaseta.e usen eta argian aipagai, urduina eta plentziako auzapezek pezek, gutu nahelarazi diote bilboko kontsul frantziarari, Ibon Goiaskoetxe eta Alex Sobaran errikideak euskal egirat ekerdzea galdeginaz. Komikia bestalde haipagai argian, nobela graficoari esker egun goa komikiaren inoizko garairik onena da. Joker komiki denda daabata laurogeita lauen ireki zuten Bilbon eta hortaz minzu dira beraz ireki zuen uh, narekin. argian, irakur eta gaur re aktualitaten izan den gai bat hemen argian basauriko familiabia bat etxetik bota dute protesten artean, Goizaldean zen iregarrita kaleratzea eta baietz basaurik deituta erritarrak eta alderdi politikoetako kideak bildu dira etxaren aintzinean, azkenean ertzainek familia etxetik atera dute giro uh, begogorrean eta beraz beroan hemen argian ikusten alden bezala. Gazeta Punto bestalde, iru urte hau eta zoraitzapen mamitsua gordetzen dut. Hemen Pierre-Andre Durant, Pirineo Atlantikoetako Prefeta Oiariegin, elkarrizketa irakortzen alduzue. Eta bestalde, ere uh, Didier Agar eriko semearen aldeko kanpaina abian da zen Euskal presoaren aldeko sustengutaldeak kanpaina berri bat abiatzen du. Igande, untan ama bost orte preso da, aski da, atera dezagun lemapean eta uh, beraz orta zementxe azetan. Eta bestalde ere, e, endaian omenaldi bat egindute e, Republika Espainolaren aldeko defendatzailean, defendatzailean aldeko omenaldi bat hor ahi bat pausatua izan da, atzo e, estrenatu dute hori eta nortasun guzietako e, susten eta defendatzaileak hemen omen du dituzte beraz gerla zibileko defendatzaileak. eta bukatzeko zudu eztekin kale erria aipagai eta titulu hau ama bi departamenduak sartuko dira hemen kale laguntzen eta beraz eskualdea uh, be, eskualdean di, eskua sartzen eta sustut dirua hemen emaiten ango migrazioaren krisia beraz laguntzeko edo kudeatzeko hori zeinetan eta semaneratan kudeatuko duten hori ikustekoa eta bestalde di l'hôtel des princes au bonne et riandene animaleco hôtel ori chaldua isanda 18000 € tant voilà et ta po Baina, muruagal, aster gurekin izango da, kantuz-kantua, ipatzen dugu saian, baina noartu zisten bezala, aste guzian, sinez, sine, ibiltzen zen, sinemaz, sinemaz, sinemaldia karido nostian, eta berekin azken puntu bat, eginen dugu sinemaldia, zeha nola bizitzen duen, eta den eta biharko emankizuna, zere, ala ere, emankizun berezibat proposatuko baitu. Hortaz, baina lehenik, beste lakide bat gure gomita eguna. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarrekin euskal irratietan. Eta egan bezala, ekonomia haipatuko dugu lekuko ekonomia, eta honen garapena, albada behintzat gaurko prentsoriko baten berri hartuko dugu zurekin intzari eta gatzalde honen. Gatzalde hon bai. Goizuntan, izan bai zira bai honako zeseirat, onzen prentsorikoa? Edo... Ez, irigunean, ah. aturri euskalko ozta elkargoaren bulegoetan. Ah, bai, ados. Fos uh, etorbidean edo karrikan, Baionan. honan. Zenta, hor beraz, uh, urteko bilan ekonomikoa egiten dute aurkesten azkenean uh, uh, aturi Euskal Kosta irielkargoan, seila betero egiten dute normalki uh, komertzio eta merkatal gambaran right. eta uste taliontan egin dutela uh, irielkargoaren bulegoetan laister uh, merkatal gambarako hauteskundeak izanen baitira inpartzialta sun bat atxiki naiz edo. Mm -hmm. Bazen beste prentx horreko bat genen, uste dut justuki merkatal gamarran bix omen tuana. Ehm, um, orduan, hm, ekonomia 02. Bat irudi ekonomia gero ta hobekidoala, hala diote Bederen batez ere aturri euskalkosta hiri elkargoan. Beraz, ez dakit asia intzin behar bada... E, e, Nor ziren hor, e, azken jane, mintzo zirenak eta... Hor, beraz, ZZI e, e, erranen dute, ZZI e, presidente antrekajeta, gero zilbiti urruti beraz, hau iriel kargoko presidente orde da, eta berada ekonomia zarduratzen. Gero peola garai beraz hau uh, uh, merkatal gambaran garapenaz uh, arduratzen da zuzendari da, batez ere horiek ziren eta gero um, beatokiko uh, odap deitzen den beraz uh, agentzia uh, ikerketa eraman duena etahiruen artean beraz beatoki bat sortu dute eta bigarren aldia da aholako zenbakiak ateratzen dituztela. Mm -hmm. Bon gero, ikusirik Norden, uh, diadanik badakigu ze posizio duten uh, enpresan mundu begira eta ze interes duten, eri zer egan behar uh, duten, uh, roden bai, da ekonomia untxaduala. Zer batzu, erraiteko, berdin? Bai, beraz, bo, erranenuke, uh, are gehiago, orain, orain diko bekiduala ekonomia, jakinik uh, Mercatal Gambarako hautezkundeak izanen direla, uh, presidentzia, frantziako presidenzialak ere laizterra terroko direla, beraz, nek erakutsi bat dute zenmatlan egiten duten eta egiten dutena ongi dela. Beraz zenbaki batzu emaiteko e, e, jadanik e, e, aipatzen dute ehunta e, hogeita bost milaako bat pertsona bizida, da e, Aurri Euskal Kosta hiri elkargoan eta e, lanpostuen postuen ehuneko amabia ere orko da. Beraz, jendea init zeldu da horratlanera, e, eta horrak espikatzen du besteak beste goizetan, taratxetan izaten diren auto hilara luze horiek nundik elu diren. Bai. Oiek zenbaki batzuk emateagatik. Eh? Gero, justuki, hartanzi nuen, lehen, prentxorrekon batek randu, ez zote da ere, bertan, presioak karioegi direla eta azkenean obligatoa direla kanpotik etortza kostalderat lan egiteko ez? Hori da, zuten ez baitezpada askotan jendearen autua dela ere, ez hirietan bizina izatea, beraz, mm. bon, dependitzan du nondik begiratzen dugu, nezitugu mm -hmm. uh, ikuspegi berak. Uh, aipatu dute, azken urteetan, uh, irukakotx bostez zementatu dela, beraz, popula aktiboa uh, beraz lan gero eta gehiago badela eta ehuneko berrogeita hamarrak uh, diploma uh, basoa baino gehiagokoa duela. Mm -hmm. Beraz uh, populakuntza aktiboaren erdia baino gehiagok diploma aski altuak dituela. Se mm -hmm. uh, sektoretan or, uh, ai, dira bereziki hemengo jendeak lanean? Beraz, sektore handiena da komertzioa eta bainan felen lehena erranen uke zerbitzuak eta hor beraz turismoaren inguruan ari den jendea, e, hostalaritzan eta sukaldaritzan eta beste, eta gero ondoti komertzioak heldu dira eta gero e, eraikuntza. Mm -hmm. e, ikusten da beraz, orokorki parra euskal herria bere oso hartuz, e, laborantzak adibidez txikia duela. Mm-hmm. Bai, e, bai, has. Eta aipatzen baitugu sektore berresibat dela lahere hemen eh be impliku gerostakeago erranute zenbakien arabera, e, langile gehiago beraz, baina sektore batean beraz e, bisimaila e, ekonomikoa soziala seinetako da. Beraz eman dituzte xifre batzu eh bataz besteko hilabete sariak eta e, aipatzen zuten beraz eh bataz beste eh ipar euskara ...biztanle batek... ...bimila egunta larogoita lau... ...euro irabazten dituela... ...beraz hori da soldata gordina. Ez, ez, ez gordina... Ez gordina hori da. Ah, gordina. Beraz hori gero hori deitzen da... ...braiten duguna. Mm -hmm. Eta... E, eta e, ...akitania mailan... ...piskat goraxeago da. Hala, bai. Piskat uh, hori da. Eta aldiz, uh, industria da uh, soldata ondiena ekartzen duen sektorea, kondutan uh, izanik, hor uh, lanpostu aski apa, kopuru apala. Eta Agus. aldiz, hostalaritzen uh, mm -hmm. edo sukalaritzen uh, soldatak apalagoak dira eta hor da behar gehien. Mm -hmm. Ados. Beraz, uh, nahi bon, dute jendea bultzatu hortara lanera, mealdi berean oiek dira solata apalenak dituztenak, beraz. Uh. Mm, Justuki hori uh, prentxorekon uh, ipatu duzu eta be kazetariek ere galderak iterakoan, uh, silvi duruti batekilan adibidez haipatzerakoan, uh, uh, berak zion, hemengo uh, gazteak edo langileak eta diplomatuak zirela behar den bezala diplomatuak? Ola, bai, adibide bat emandu, eta erraiten zuen, jaz, polanpluak zortzi mila lanpostu eskaini dituela, eta horietarik bi mila utxik gelditu direla. Eta zergatik, bai, jendea ez baita e, lanpostu horietarako formatua beraz, aipatzen zuen, behar direla e, ikasketak gehiago bideratu ekonomikoki diren beharrei, eta behar bada, ba, ikasketak berriak sortu, eta beste, Jakinik batez ere aipatu bezala, beraz, austalaritza eta sukaldaritzan direla behar gehien. Beraz, zergatik ez, mealdiberean, orda ere dirugutxien irabazten, eta lan baldintza dira, beraz, ez dakit kontraerran bat badan unbait ere, ma hori da berak erraiten zuena, berak proposatzen duena, hemendik ondoko urtetara begira eramateko lanen artean. Bai, merkatu baten logikan xertzen baita, azkenian bere pentsatzeko manera da... Langileak behar dire egokitu gorko ekonomiari, eta beraz, uh, bexoak mestirik ez, eta zuk nahi duzuna ikasi eta landu, bon, futitzengira. Hori da, jakinigainera bere enpresaburu dela, eta Na. beraz, uh, bon, ikusten duela ere bere postutik eta behar bada zailago uh, ostalari baten ikuspon mm -hmm. Berko, ginuke berdin proposatu uh, aldadezan ikasketez eta hostalaritzan lan egin eta ez beste besta ber baita egokitu ekonomiari, usaien bezala. Bon, hilabete uh, sardiak, haipatu itugu, uh, langa bezaren aldetik? Langabeziaren aldetik aipatzen uh, zuten eh beraz uh, gaurreguna uh, beraz errandugu hiri elkargoan 125.000ko bat mm -hmm. uh, biztanle eta horietar horietik horietarikasik 109a langabezian da eta, e, beraz, ama bimila eta bosteun bat egiten du e, langabezian direla. Eta, erran bezala, beraz, e, gehienak dira berrogoita amar urtetik gorakoak. Mm -hmm. Eta, e, erran behar da ere bai, e, horietatik euneko berrogoita dela e, aspalitik langabezian dena jendea, luzaz langabezian dena. Beraz, bon, jendeakala ere langabezia edo polanpluaren zirkulo hortan sartzen denean zailtasunak dituela ateratzeko, eta askotan epe luzerako luzatzen zaiola, beraz, egoera hori. Uhum. Lehen erraiten eh, beraz zenbaki horiek, episkat uh, urtero du seila betero bederen ateratzen dituztela, baina uh, zailtasun bat ala ere agertzen da, irakurketan uh, urtetik urtera konparatzeko. Zaila da, zainta betero ateratzen dituzte, baina uh, oro aldatzen dute ikerketa egiteko moldea e, zenbaki zenmakiguusiaak dituzte beraz zaientzat erresago da bainaangok gaia menperatzen ez dugunenentzat aski zaila da zenta e, batzutan datuak dira hiri elkargokoak batzutan Iparrra Euskal Herrikoak ekitaniakoak edo Frantzia mailakoak eta beraz guretzat konparaketak egitea ondutik zaila da eta e, ez dizkigute gutete emaiten konparaketa horiek ez baitu gu du uzierrak txikitzen zenbakiak desberdinak izanki guretzat biziki zaila da gero gure ikerketa bururaino ere maitea beraz azkenean erraiten dugu haiek kondatzen digutena baina mm. ez dakigu arras ze puntutara ino zuzena den eta zer diote hortaz Be hortaz ez dute Deus berezirik erran, eh? haiek diote eh, beraz behatoki bat sortua dela lan horren egiteko eta behatoki horrek berduen lana egiten duela, beraz emaiten dituzten emaitzak eh, haientzat hori da realitatea eta horrek isladatzen du eh, jendartea nola den. Uh -huh. uh, ados be dela bat banuen eta Joan Saut Besterikaz, ekonomia arenaldetik, enprisa mundua eta bertako merkatua hortan da, eta beraz, ongi zaiteko ebe, berda egokitu merkatuaritak ito. Hori, Hori da, azkenon bat. Ostalariak eta sukaldariak eskaz dira. Bo. Eta laboraririkaz, bistan da, ez du balio, janaririk ez du behar. Horrak ez du maiten. Bo, mire esker intzarri eta beste bat arte. Itz eta putz, Atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Euskal Irratietan. Eta gaur kantuzkantuztugu aipatuko zinemaldiaren astea baita, eta maia muruaga, han blokatu baita aste guzian, Atxaldeon? Arantxa, arantxa. Ala ere, zinemaz mintzatuko gira piskabat. Bo, zinemabaino, zinemaldiaren giroa epskat astea ektan egin ginuen bezala, e, bo, aipatu ginuen e, Nola martxan zen bat eta bon bi egun hauek ongi pasatuzu beti bergiroan ez duz ulako gauza birizirik ikusi gero stike. Eh? Beti bergiroan gero harritzen naiz eh nire gehasan e, ba e, zaia egiten zait e, filme kopuru handi bat ikuste egunean mm. dut ausnartzeko momentu bat filma atera ondotik ba ikustekoen e, Ba, maitatu dudan, zer esan izan duen e, zuzendariak filma honekin eta bar, eta ikusten dudanean ondoan. Gazetar e, izan baitzu, iru, lau filma ikusten, esatut du nola egiten dute. Mm -hmm. Arritzeko da, arritzeko da. Bai, bai gero ez uh, hori ikusen dutik, segitan idazten dute, eta ara, eta anazten dute filma, eta egin kritika egina dute. Ez dakit, ez dakit nola egiten duten, gero pentsatzen dut, aipatzen genuen ere, ba, zinemaldia nahikoin tentxoa dela, gogorra, baina naliberean ere, oso eman korra, ba, eraz, ba, bere habilitateak izaten ditu, pentso dut, eta ba, ni bantxoago, mm -hmm. ibiltzen ez, eh? Bago, ez da gaizki behar da, bere erritmoan joan sobra fiti joitea ere da hon dena den. Eta justuki ere prentza horrekoak uh, badira, ipatu dugun bezala joan astartean, eta prentza horreko batean hor uh, adibide onbat bat uh, baduzu pixkat uh, kritikoen eta zinema galdereta uh, galderetaz, eta beti ba sekatzen dute hor zer izaiten alditeiken jatorria eta zen zer erakutsina izan doen filme bat ekin, ta bat zuen, dobalio, eta bat zuan ez du balio hain urrun ere joitea edo... 500un edo batzuetan kazetariak ba, eh, esplikatzen duenean eh, azalpenak nahi ditu zuzendaria aurrean nahi du eta ba berak sentitu duen hori ean egia den jakin ere eta egia da ba, askontan guztiok kazetari guztiok tendentzia dugula ba, eh, jakiten ean zein izan den eh, zuzendariaren inspirazio iturria filma egiterakoan edo ean loturarik duen honekin tendentzia honekin bestearekin edo Eta momentu kurioso bat bizi izan genun e, iragan aste astapenean e, natxo bilondok zuzendu duen e, film batekin e, dio nos perdone izeneko lanarekin etorri izan donostira eta filmaren aurkezpenean ba, kazetari batek galdetu zienean e, ba, bere filmak e, bazuen eraginik jisko e, gaundiarekin edo bere film e, Hitchcocken filmazun baitzuekenean lotura bazuen filma honek eta eta zera erantzut zuten e, ba filmeko dantaldekoa. E, anyway, in claro, que si claro. tú si so piensas, do... si piensas que hay muchas relaciones con las películas de, Hot, claro. de Hitchcock, pues muy bien. Erraten du ba, bai, ba, berak eh, ah, saiatzen ari ziren, ba, esaten ba gian bai ez dakit eta terso, ba, aktore batek esan zuen ba begira, ba zuri gusten ba, huzu, oso ongi. Eta, bo, sinemaldia bukatzera doa berazlarun batean, bukatzen da, zuk bi jarko berazkantuzkantu emankizunik ez, baina pentsatzen dut, zerbait pentsatu duzula, lere? Bai, ez dakigu oraindik eh ordutegian kulturalea emankizunean bai ziurtatzen al dizu ba sinemaldiaren azken alea, eskeniko dugunez, ba bilantxo bat egiteko unea aprobetxatuko dugula eta hartara ba e, berria egunkarian lan egiten duen urtzi urkizu eh ba kazetariarengan ajo dugu eta berekin batera errepasotxiki txiki bat egin dugu, e, euskal ekoizpenak e, segitu ditu berak batez ere, oraindik badira batzuk eztainatzeko gabekoak, baina ikusi dituenak behintzat, bai patual izan ditugu berekin eta bere eritzia jasotzeko aukera izango dugu. Eta gero ere, e, zi, e, esan dute aurtengo zinemaldian e, inaiz baino Euskaleko izpen gehiago aurkeztu izan direla, gehianak zinemira atalean, baina beste atalzon baitzutan ere, eta e, guta bakalera zabaltegi saiera begira jarri, jarriko gara bihar, e, koldo alman dozek, e, zuzendu baitu zipo fantasma Seneko film beresi bat eta ba, lan honen inguruan ere mintzatzeko aukera izango gukoldo alman dozekin, eta ez dut esan, baina Aste guztian Mikel Gintana izan du neroen ez naiz bakarrik egon. Mm. Eh? Berak ere firma bukari ikusten ditua aproetxatzen du, zesatzen dut eh, nola egite dute hainbeste firme ikusteko, baina egia da ere aukera eh, bakarrenetarikoa dela, batez ere zine aretoetara hurbiltzen ez diren firma horiek ikusteko. Eta ba, Mikel Quintana horri bile da firme batetik bestera, eta aste zehar ba eritzia eman digut, eta biharkoan ere ala egingo du. Et taway la noughni khdiana la air parade sine de ragou kamoussou malla et ta al dou sou rt Bai, bai, e, egia da, e, oso burbuia batean sartzen zarela, bai. zinemaldiaren burbuia hortan sartzen zara, gero e, realitatera egunerokora iristen zarenean pisatzaia bai, egiten du bainan. Ez naizke esatuko, ze, kultura harloan ari naiz lan eta e, asko ikasten dut e, ba, sortzen, e, sortzaiekin e, mintzatzen eta hainbat lan ikusten disziplina baten edo bestean. Mm -hmm. Gara ja, da filmen sartzen, doa hain besti filmen aertean gero sartzen zirarik etxera, boa ez duzu mamu bat ikusten. Doa, aitzenaz sipo fantasma edo? Bai, sipo fantasma. Uh -huh. Baitatu zu hori? E, bai, berezia da, egia, ja, e, mutua da, ez da, ah. da goitzik eta pxiat... Ba, errate dute lan hontan e, ba, zinema egile Vampiro baten saiakera metan filmikoa egiten duela Aldo Almandozek halako e, bidai bitxi bat egiten digu itsasontzi baten batean eta ikusi beharrekoa ba cinearen e, historiari keinu bat egiten baitio halako e, kuriositateak azaltzen baititu ere eta ez dut gehiago mm -hmm. aipatuko ikusi bar da baina e, oso, oso berezia da oso No Experimentala esango mm, nuke. Eta da, igelak da, maitatu zinuen? Ba, nik oso igelak eh, filmarekin. Bai, bai. E, komedia sozial badela, e, santzikun zuzendariak, eta nik bereziki bai, apreziatu nuen filma e, ongi pasa nuen, irriak botanituen, e, kritika egiten du filma honekin, eta e, musikak ere presentzia ondia duela, san nuen egunean, eta egia da, e, musikak edo kantuek e, historiaren e, e, parte bilakatuz e, ba, e, beste zerbait eskaintzen dutez, e, nik maitatu nuen, eta gomendatuko nuke filma ikustea. Ados, ez da gatibu bakrik entzuten ala ere? Ez, ez, bada gatibu, agertzen da ere bai gose inez osinaga, doktor deseo, mm. esne beltza, eta mm -hmm. eta klika guzia. Be, ez berut, ongi pasaduzula ala ere zinemaldian, eta ondoko astean merazkantuzkanto ipatzko dugu ala ere, musikara itzuleko zira berriz? E, musika da itsugiko naiz, bai. Aha. Oso gustora entzuten dut eta ja. deskubrituko dugu talde bat A bai? urrengo astean, ah, bai. Ah, Lier. Ah, Lier. Ados. Unxa, Ez sonen sautzen dagean. Mm -hmm. Ni bai? bai. Bai? Sautzen bai. zen. Badiska berri batekin itsugiko bai? dira. Bai, ados, bi munduko hasten aipatuko du hori. Hori da. Ongi Maia Muruaga, milesker. Zuri, gero arte. Eta horrekin agurtuko gira, bi eta putzik ez, bai gauean astuntako bilduma entzutenako uzie behatzietan, baitalarumatan larumatean ere lauetan, nikan artean agurtzen zaitu zatxeak baitira auskali ratietan.